Orang yang tidak rugi. Kenapa? Karena waktunya tidak ada yang kosong. Waktunya diisi dengan apa? Membaca Al-Quran. Waktunya diisi dengan apa? Zikir. Itu kenapa diisi dengan lagu-lagu. Rakat zainah kashoukan. Hati kami lembut menetes air mata kami karena kerinduan yang Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal, bisa berkunjung ke makam Rasulullah Sallallahu. Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Nabi Allah Assalamualaikum ya baik raq Allah Al Kami berterima kasih kepadamu ya Rasulullah Kalau bukan karena engkau kami sudah lama terjebak oleh waktu Kalau bukan karena engkau kami sudah lama dipotong oleh waktu tapi engkau mengajarkan kami menghormati waktu malam ini tak ada waktu yang terbuang kena bonceng sana bonceng sini kena anak-anak muda sudah berkata seno tu bonceng